Fátyol Egy kiskölyök áll a fehér, de milyen fehér, abrosszal leterített asztal előtt. Az asztalon üres mustáros pohár, melyet vizes pohárként használnak. Az asztalon fehér, frissen vasalt abrosz, látszik, nem régen nyílt ki a ajtó, az, amely közelebb van a konyhához, mint a fürdőszobához, ott rossz a tusoló csapja, és matatott benn egy női kéz. A kiskölyök előtt fehérbőrű asztal áll, rajta vizes pohár és egy könyv. A vizes pohárként használt mustáros pohár mellett nagyalakú, vékony testű könyv fekszik. A kiskölyök a fekete borítású könyvet nézi. Egy becsukott, nagyalakú, fekete könyv érinti az abrosszal leborított oltárt, mely előtt kisfiúl áll, térdén. elárultam a csigavonalakat a kusszatörött egymás meccő és egymásnak eső szűkülő ívű vonaldarabokat, elárultam, hogy számítok rájuk a csökkenő sugarakra, az új egymásba hajló síkokra, és miután nagyot kiáltottam bele, fülemet várakozón tapasztom a csiga vonalakra. Térdén rózsaszín szájú sebhely, mint minden kiskölyök térdén, térdén rózsaszínű sebhely. A kiskölyök egymás mellé teszi a vizes poharat, a mustáros poharat, a könyvet, a nagy alakú könyvet, a fekete csukott könyvet és a fekete borítású vékony testű könyvet. A rózsaszín viszketősebb helyet. A kiskölyök honnan tudott áhitattal lehunja a szemét, s míg a két bőrlebeny visszatereli a próbálkozó tekintetet, a gyakorlatban együvé tartozó testek egymásba úsznak a két pohár és a négy könyv akiközt nem érdemes különbséget tenni, egymásra préselődnek, mint őszutón a széles tenyerű levelek, és fölösleges és butus dolog növeszteni a körmöm. A majdnem egyformák, ócska nagy szerelemmel tapadnak hasukkal. A kisfiú kinyitja a szemét. Elővillan a kiskölyök kék szemének fénye. Lassan emelkedik a szempillák sűrű seprüje, a szobát kékes derengés tölti meg. A tárgyakon tükröződik a kiskölyök szembogarának csillogása. Megfordul. Most háttal áll az oltárnak. Simulva fordul a sarka a szőnyegen, hát a mögé kanyarodik az oltár. Háttal az oltárnak, kezében a könyv. Ha van körző... Ezek lesznek a kerekis történetek. De kinek van manapság bizalma a körök iránt? A körnek nincs hitele, túlságosan is valószerűtlenül körkörös. A szerkesztés egyre növekvő oldalszámú sokszögek szívélyes segítségével. A könyv a kiskők melkasának baloldalán. A kiskők behajlított karja, szögezi le keresztpántként, a melkasához feszíti a hálóinget. A fehér hálóink fölött a könyv. A kisfiú a szíve fölött tartja a fekete könyvet. Ujjai a vékony könyv mögött, csuklója látszik, és halványan az erek is. Látszik az erek halvány és finom rajzolata. Az erek kéklő rajzolata áttetszik a bőrön. A konyhából hangok szűrődnek a szobába. A konyhából, melyet rövid folyosó féleköt össze a belső szobával, hangok Fehér sejemszálai lebbennek. A moszatos csiga vonalból monoton az úgás, Koponyánk felerősíti a zajt, És vajon kiakadályozhatná meg a sokszög él hirtelen növelését. A kiskölyök az ablakra néz, S nem tudni, tekintete kint van-e, bent van-e, Vagy légy módjára mászkál fölle az üvegen. Tekintet zárvány az üvegben. Az ajtó parányit nyílik, belibben a résen egy fehér szalag. A kiskők mozdulatlan, csak homlokán gyűrűzik bosszusan a bőr. Eredeti tervéhez híven azt mondja, Híveim az úrban. Ezt mondja, híveim az úrban. A könyvet jobbjával erősen magához préseli, viszkető térdét a másikkal vakarja. A konyhából érkeznek a veszekedés fehérfájtlai. A ne újra, drágám, fehérfátyla. A visszafolytott sírás, fehérfájtla. A tudott-e azt nagyon jól, fehérfájtla. A fiú mozdulat nélküli. Lábánál egymás hegyén hátán gyűlik a sejem. Híveim az úrban, halljátok a mára rendelt beszédemet. A fiú arcának közepén... Ott, ahol a rózsaszín pufó kölykök rózsaszínek, minden mondat végén megfeszül az izom. A pont. Híveim az úrban, szeressétek az epret tejszínhab nélkül, és ne legyetek hülyék. Azon gondolkodik, megforduljon-e, vagy kell még valamit mondania. Kicsit elvörösödik, az Isten szerelmére persze, hogy nem zavarában, hanem a becsületes erőlködéstől, hogy megforduljon-e, vagy még kell ma mondania valamit. Szóval, híveim az úrban, szeressetek, és ne legyetek hülyék! Elégedetten bólint, forduláskor sarka gyűrödik a sejem, és rácsavarodik a bokájára. A szentmise folyik tovább. A szitok és a mocskolódás fehér sejem fájtlai. A konyhajtó, mely a konyhát választja el a folyosó félétől, csapódásának fájtla. Íveim az úrban. A fogd már be a szád átkozott kölyök, fehér fájtla. Vajon feladatunk nem csupán annyi, hogy kijelöljük a kör középpontját, és esetleg locsogó kedvünkben eláruljuk a kör adott sugarát? A középpont a legelső sokszög fölrajzolása után adott? Rajzolgassunk. Részint fáradtság teszi a középpontot, kajtató tekintetett gyermekparalízisessé, esély, részint jól esik látni kezünket, az alkar lendületét, a csukló tört ívét, a készfej rejtélyes sokoldalúságát, a ceruza megalkuvástalan egyenesét, a szaporodó oldalú sokszögeket, a szálkás grafitvonalakat. A fátylak növekvő serege a kiskölyök körül. A fátylak mint egyre sűrűsödő, elvadult hóesés. A, hó hűvöse. a fájtlak növekvő serege, az ajtószány felső éle és a szemöldökfa közti hunyorításnyi résen ömlik. Híveim az úrban, szeressétek az epret tejszínhab nélkül, és ne legyetek hülyék! Bokáig, térdik, satöbbi, akár véletlenül is nyakunkra gubancolódhat, jó szándékú hínármódjára, s ilyenkor... Valamint, mikor színültik tele a szoba feldagat elnyújtott suhogó sejmes hópehelkkel, nehéz figyelni a légzés helyes ütemére. Nem nevezhető a légzés helyes ütemének például a légzés hiányának üteme. A kirantotta már megint el azt a rohadt tusolót, érdektelen fátyla.